Părintele Ioan Valentini Strate a pregătit o meditație interesantă pe această temă. În aceste zile, Sfânta Biserica lui Dumnezeu sărbătorește evenimente mântuitoare de mare importanță pentru fiecare dintre noi, pentru nemurirea noastră. În primul rând, am sărbat nașterea Domnului adică prezența lui Dumnezeu între oameni ca om, devenirea sa într-o ființă și venirea sa în lume ca om, ca prunc, pentru a fi împreună cu noi până la sfârșitul veacurilor. Apoi urmează punerea numelui Mântuitorului Hristos, adică tăierea împrejur și peste alte câteva zile vom sărbători botezul Domnului în Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul. Vremuri de sfântă și Dumnezeiască sărbătorire vremuri de adâncire a sensurilor credinței și a sensului vieții noastre trebuie spus că cu câteva zile înainte de Crăciun și cu câteva zile înainte de Bobotează preoții din întreaga biserică merg pe la casele oamenilor pentru a vesti aceste două praznice ale luminii trebuie spus că preotul este cel din întâi colindător este colindătorul esențial pentru că el aduce pe Hristos în casele oamenilor Prezența sa sacerdotală prezentifică evenimentele mântuitoare în inimile oamenilor. Binecuvântarea sa pecetluiește cu har anul care se naște, doxologia glasului și a sufletului devine dăruire de, de a lui Dumnezeu, fruncul veșnic. În aceste vizite pastorale pe care preoții le fac credincioșilor, Există multe sensuri duhovnicești. Preotul vine pentru a aduce pe Hristos, pentru a aduce binecuvântarea lui pentru anul care va urma și pentru a sfinți casele celor pe care îi vizitează. Unii oameni sunt preocupați mai mult de banul pe care trebuie să-l dea preotului, uitând ceea ce este esențial. Alții nu deschid ușa, doar doar nu vor sărăci. Trebuie spus că preotul nu vine la casele creștinilor pentru a cere bani, iar în cele mai multe cazuri, atunci când oamenii sunt cu adevărat sărmani, preotul chiar îi ajută pe aceștia. Binecuvântarea pentru un an de lumină, alungarea întunericului spiritual acumulat prin păcate săvârșite iar și iar, toate acestea nu pot fi cuantificate și nici plătite vreodată. Dacă am vedea ochi să vedem, am realizat acest lucru. Mai există ceva ce trebuie spus, și anume faptul că preotul care vine în casele oamenilor, la Crăciun, îl aduce pe Hristos, care rămâne... Împreună cu oamenii, cu credincioșii, un an de zile. De asemenea, la bubotează, preotul sfințește cu ageazmă mare, adică cu apă sfințită prin Duhul Sfânt, toate colțurile caselor, inimile credincioșilor, și aceste case devin biserici ale lui Dumnezeu. Tot întunericul amăgirii, toată răutatea săvârșită prin păcat un an de zile, se risipește și se alungă. Și Duhurile cele viclene sunt izgonite și pierd atunci când apa plină de Duhul Sfânt stropește și binecuvintează casele și inimile oamenilor. Faptul că unii oameni uită de această revărsare de har, de acest ocean de binecuvântare și cred că este doar o formalitate pecuniară, este un lucru care întristează pe toată lumea. Și aceasta pentru că Preotul vine pentru a-l aduce pe Dumnezeu Odată eram la un spital Vizitându-mi sona operată Și spunându-i câteva rugăciuni De la un pat alăturat O bătrânică s-a apropiat încet încet Rugându-mă să-i citesc și ei câteva rugăciuni Deși avea preot în spital După câteva insistențe M-am încumetat M-am apropiat de patul ei Și i-am zis vreo câteva rugăciuni de sănătate Plină de bucurie Bătrânica s-a ridicat și mi-a întins doi lei Am refuzat-o politicos. Ea tot insista, încercând să-mi cei doi lei în buzunar. Am oprit-o cu un gest, și apoi am zis: Lasă-mă, tu și păstează banii pentru doctor. La care i-a răspuns: Ce vorbești, părinte, crezi că îmi bat joc de doctor cu doi lei? Acolo măcar câteva milioane. Prin ochi mi s-au perindat într-o clipă milioanele de boli pe care în totalitatea lor le rezolvă Dumnezeu prin rugăciune. Mi s-au deschis ochii o clipă și mi-am dat seama cât de puțin pun preț oamenii pe credință și cât de mult nădășduiesc în doctor omenești. Așa este și la ajun. Dacă am realizat binecuvântarea plenară, puterea de lumină și de vindecare, potopul de har revărsat peste lume, adâncul de taină al bunătăților, Sfințenia care ne cuprinde pe toți atunci când îl îmbrățișăm pe Dumnezeu, nu ne-am mai bloca în aceleași prejudecăți materiale de doi lei, uitând esențialul vieții noastre, unirea cu Dumnezeu. La mulți ani, alături de Radio Trintas. Și încheiem, dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Lumea de Azi, realizată cu sprijinul Arhiepiscopiei Iașilor din studioul Radio Trinitas de la Iași. Ionuț Nicuța din Regia Tehnică și preotul Bogdan Țifrea de la microfon, vă dorim tuturor o zi frumoasă, un început de an plin de nădejde și un an nou plin de realizări, cu sănătate, pace și bună înțelegere, așa cum vi-l doriți dumneavoastră. Toate cele bune și la mulți ani! Mesajul de anul nou al înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei Rog pe Hristos Domnul să ne aibă pe toți în ocrotirea milei sale, să ne ierte tot ce am greșit împotriva iubirii sale și împotriva oamenilor în anul care tocmai se încheie, să fie Domnul cu noi, în familia fiecăruia, în mănăstirea sau parohia din care facem parte, în Moldova, în țara noastră și în lume, pentru anul care vine, și de-a lungul întregii vieți. La mulți, sfinți și frumoși ani. La mulți ani cu soldatul, să văd de Domnul, totuși, totuși. Zile semnile, zile, nicile, nicile, la Zile bățul și copil, zilea sermilei de șere vicine, să trăim. Ori Mângă voi vă lăturați și cu vârtofni ascultați. Ostari și gospodini și voi, tineri coptivi. Dați-vă lângă pereastră și ascultați luparea noastră. Dați-vă lângă perveri și ascultați vorbile mele. Laure cu zurgălăi, la urechi, cu zâgălăi, la mâneci, cu bumbălăi și la găsut, cu lovotăi. Ia mai indemnast, plăcere! Celui frântos, Cotu' jeme de bucate Şi pahare închinate, Iar gazda că-i așteaptă Aşteaptă urător să-i vină, N-aude o colindă, Sare gospodarul până-n grinde. Omu' şi cultu' colos, Să-i şie anul nou frumos, Daţi-l încolo voi Şi-ascultaţi şi ascultaţi şi noi, Aurec cu burge hamuri, Pe la mânești cu țar ia mai bade în haramuri, Mâna-ți, Oameni buni și lume bune, Doar și gazda și lună, Tot caliat, După calea, tot ori 30 Trizăci în cap, Ni-nu știu veșine, Din să Cărșită-i gâră brânze, brânză Toarși, coarțe-a săfântă La coperjă-și toară fură jos de-alergătură Au o pană La scoburiană Deși din voi И oi! Nu pare-se tot prost și ci garablicum vərkit și bazele veselii. O, господар, Mai scuze și fete dintre cele mai chiereți, și în tot așteia nevăzii, și ascultă pe la tine, auricum grevă noaptea. Sub buhaiul meu trezit, de-a treza și am murat, am rămas și nu Tot mâncat. Pot curând te cu la teren și ținându-ne de copeci. Vor de muște să mănânc când este asumit curând. Când mă pierd să-l pusă și, o a fi în orice colizi, la urecoa să soară. de Radio Trintas. La mulți ani Alături de Radio Trintas Doamnelor și domnilor, la început de an nou, permiteți-mi să vă urez tuturor multă sănătate, multe bucurii și toate acestea vin însoțite de tradiționalul la mulți ani. Alături de mine, în studioul Logos al Radio Trinitas, se află niște invitați care m-au onorat cu prezența, mi-au arătat, că imposibilul devine posibil că dragostea poate să mute munții din loc și să te trimită spre cea mai înaltă performanță. Teodor Matican, unul dintre cei patru copii din echipa României de Schialpin Special olympic, se află alături de noi. Mai mult decât atât, Teo este și campion național la not asistat, câștigător la clasica de la Hamburg, la biciclete speciale și întreaga emisiune nu mi-ar ajunge pentru a enumera toate titlurile cucerite. Bine ai venit alături de noi, Teo! Vă mulțumesc că aveți grijă de mine și că sunt o familie! Mulțumim, Teo! Sunt onorată să mă consider ca și când aș face parte din familia ta. Să le spunem tuturor ascultătorilor că n-ai venit singur, ai venit împreună cu tatăl tău, doctorul Sorin Matican. Bine ați venit! Bine v-am și la mulți ani din partea noastră, tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Teo ne-a făcut să fim mândri de el, ne-a făcut să fim mândri că suntem români. Pentru el s-a cântat imnul național și a venit nouă dată din Europa și din lume cu medalie la gât, medalie câștigată pentru România la Special Olympics. Teo, ce ai simțit tu când ai fost acolo pe podium? Azi, Cât de mare este efortul lui Teodor Pentru a obține astfel de performanțe? Oh, e greu de vorbit despre performanțe și despre eforturi Pentru că la el, ca la orice copil cu dizabilități Înseamnă un efort de echipă Iar tot ceea ce face el trebuie cum încă mult mai mare decât a celor fără dizabilități. În urmă cu ceva timp, era prezent la Trinitas părintele Ioan Drăgușin de la Biserica Tosfinții din Craiova, care ne-a vorbit despre cuvintele Mântuitorului Isus Hristos. Îndrăzniți, eu am piruit. Lumea. Iar Părintele Ioan Drăgușin vorbea despre aceste cuvinte ca fiind un imbolt la creativitate, la inițiativă, un nou uh, drum spre performanță În ceea ce îl privește pe Teo ne-a arătat că acel impuls a venit din partea dumneavoastră E adevărat, Părinții sunt alături de el în tot ceea ce face, dar el este cel care îndrăsnește. el este cel care își dorește și nu numai cu muncă și dragoste și exercițiu și plăcere, într-un final duc la astfel de rezultate. Nu este singurul care a îndrăsnit și a biruit. La Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin, se află părintele George Radu Trăilescu, sfinția sa. Este singurul părinte nevăzător din România. Dați-mi voie să îl introduc, să-l ascultăm, să ne spună când a simțit acea chemare și cât de mare a fost efortul. Chemarea și inclinația spre cele două spre cele religioase, cred că a venit în copilărie, cam s-a accentuat mai mult uh, clasa a șaptea, puțin înainte de a începe liceu, când. Uh, Venise libertatea religioasă, să zic așa, odată cu Revoluția din 89, și la noi în țară. Un alt pas important a fost când la școala pentru deficit de vedere, unde eram la Cluj, Napoca, unde făceam eu, unde am început și clasa întâi și am continuat și cu liceu, niște copii, niște elevi de la seminar sau poate chiar de la facultate, nu mai știu exact, ne-au dus la biserică. Au venit la școala noastră, de fapt foarte aproape în Cluj, de școala de acolo, și catedrala, cam la 5 minute. Mi-a plăcut foarte mult Sfânta Liturghie, biserica. M-a emoționat slujba pe că din, din copilărie. Aș dori să vă întreb cum ați reușit să deslușiți Sfintele Scripturi și cum reușiți să slujiți la Sfânta Liturghie, în ciuda acestei deficiențe. În slujirea Sfintei Liturghii și în pătrunderea Sfintei Răscrituri, m-a folosit foarte mult de mijloacele pe care le-au la îndemână nevăzătorii. Respect cuvântul, cuvântul, adică ascultați, în primul rând, mai ales la Sfintele Slujbe, și aici fac o mică paranteză. Când mergeam la biserică când din copilărie, perioada liceului, mai ales, am învățat foarte multe pasaje din Sfânta Aliturcie. Ascultătorii noștri, poate că știu, sunt anumite pasaje care se repetă mai des la o slujbă, așa numitele ectenii, cu pace Domnului, să ne rugăm. Aceste lucruri am învățat, tot ascult, pentru că au intrat în, în reflexul inimii să spun așa, iar alte rugăciuni și alte slujbe care au o structură mai complicată și sunt mai greu de reținut, le-am scris în brai în alfabetul specific nevăzătorilor. De asemenea și Sfânta Scriptură, o parte din Sfânta Scriptură există deja în brai și era încă din, din perioada liceului, cu puținele cărți de altfel cu caracter duhovnicesc în brai. Ea totuși era apărută parțial în brai și de asemenea din ceea ce îmi citeau uh, colegii, ceea ce mai citeau uh, cei care vedeau mai bine sau care puteau uh, să mă ajute. Sfinția voastră nu poate descifra limbajul corporal sau mimica feței și cu toate acestea vă întâlniți cu Bucurie cu sute de credincioși, cum faceți față tuturor acestor provocări, mai ales atunci când vine vorba de taina spovedaniei? În această privință, mă ajută mult, cum spuneam, cuvântul, prezența cuvântului, m acces mai ales prin a asculta și poate asta mă ajută să mă apropii și mai mult de oameni, adică să mă concentrez mai puțin pe gesturi, deși aceasta ajută normal pe o persoană care vede, dar maxis, pe asculta cuvântul, pe asculta nuanțele vocii, asculta tot ce se ține de sunet și, de asemenea, încerc să pun în practică ceea ce am auzit la un mare părinte duhovnic pe care și iubesc și l-am și cunoscut, părintele Rafael Noica, fiul filozofului Constantin Noica, care acum s-a stabilit în România, care spune că duhovnicul și preotul, dar și creștinul în general, trebuie să caute de la Dumnezeu răspuns în inima sa, mai ales când dă un sfat, când se află mai ales în Taina Sfintei Spovedanii, cu cel pe care îl are sub Evitai, să ceară de la Dumnezeu prin rugăciune și să creeze o atmosferă de rugăciune. Încă din copilărie rugăciunea, deși nu pot nu, să spun că sunt pe trepte în alte sau asta m-a ajutat foarte mult, adică acest gând că rugăciunea poate să fie un izvor de lumină pentru viața noastră, un izvor de energie, de fapt, pentru întreaga noastră existență. Și pentru toate, toate palierele vieții, de fapt, și pentru cea practică. Dar rugăciunea poate deveni așa cum este un combustibil pentru o mașină sau cum, să zicem, un aliment care te întărește și îți dă forță, tot așa ea schimbă viața omului. Și cred că acest lucru și pe mine și pe oricare preot, dar poate mai ales pe mine și pe un, un om asemenea mie care se axează mai mult pe cuvânt și pe mai puține pe o legătură mai slabă, de exemplu, cu gesturile și cu lucrurile care se pot vedea. Ascultați Radio Trinitas. în studioul Logos alături de Teodor Matican, campion național la not asistat pentru persoane cu dizabilități, dar și unul dintre cei patru copii din echipa României de alpin Special Olympics. Este însoțit de tatăl său, medicul Sorin Matican. Aș vrea să vă întreb, când a început teoschibul și cât de mare a fost uh, volumul de muncă? Efortul a fost cel mai mare din partea lui. Dorința lui, dragostea lui, greu de definit pentru noi de ce atât de mult a ținut, dar munca pe care a depus-o, prin ce a trecut, de câte ori s-a ridicat cu fața plină de zăpadă? De câte ori îngenunchiat și lovit cu dureri de spate s-a ridicat și a continuat E greu de spus, el le poate contabiliza cel mai bine. Cert este că, după multe eforturi, a început să schieze răspunzându o la întrebare direct, cred că în urmă cu vreo șapte ani, nu chiar weekend de weekend, dar destul de frecvent mergând la schi, la cerința lui. El a fost, deci nu l-am împis noi de la spate, mereu el a fost cel care și-a dorit să meargă la schi. El are un diagnostic foarte dur și e greu de înțeles. Important e să spunem că doar neșansa vieții a făcut ca el să se afle printre persoanele cu dizabilități. Probabil că mulți se regăsesc în Teo. Pentru mulți, Teo este un exemplu de reușită. Că în ciuda unui handicap fizic, poți să te afli în top, poți să-ți urmezi visele, poți uh, să ai speranțe pe care să le transformi în uh, realitate. Aș vrea să te întreb, Teo, care sunt materiile care îți plac ție la școală? Sportul, istoria și chimia. Sportul, istoria și chimia. Adică Exact materiile unde a fost înconjurat de dragostea unor oameni Nu numai Teo, ci și ceilalți copii Și si dirigenția. Si dirigenția Pentru că acolo întâlnește oameni cu suflet care îl susțin Și pe lângă dragostea de acasă și încrederea care îi sunt insuflate acasă Are nevoie de mai mult de la noi, cei care îi înconjurăm da, așa este, de fiecare dată când, hai să le zicem, au fost persoane care ne-au ajutat Persoane cu o inimă deschisă, cu bucurie, cu dragoste, cu iubire Au venit alături de noi, de la Robi care a ținut schiurile cu mâna, un weekend de weekend, timp de câteva luni La doamna dirigintă, dar sunt mulți... Cred că n-aș exagera ungeri care vine alături de copii cum este Teo, și ne arată că se poate, cu iubire, cu dragoste față de ei, să-i transformăm în ceea ce sunt ei niște mari, niște puternici, care pot realiza lucruri fantastice. Și care, în viață, pot ajunge chiar să se descurce singuri și să fie pe propriile lor picioare. Absolut, și cred că aici e mare realizare. E frumos pentru Teo, și vă poate spune el ce bine se simte când ajunge la școală cu câte o nouă medalie sau cu un nou concurs la care a participat, și colegii îl îmbrățișează, toți îl felicită, și profesorii. O o sunt da, există, Răutăți Există, cum să zic, păcatele omenești Invidia Dar trecem peste ele, tati Și luăm din viață ce este bun Și suntem alături de colegii noștri De prietenii noștri care Te felicită, care te sărută Te îmbrățișează, nu? Da Așa. Vă propun să facem un popas Într-un alt loc al Craiovei Unde persoanele cu dizabilități Au parte de încredere au parte de atenție, au parte de foarte multă dragoste. Președintele Vasiliadei, Părintele Consilier Adrian Stănulică de la Arhiepiscopia Craiovei, pune în momentele următoare care sunt programele care sunt derulate aici, prin care persoanele cu dizabilități sunt consiliate și sunt impulsionate să meargă pe un drum care să le fie benefic. Asociația Vasiliada și-a propus încă de la începutul activității sale în această zonă de sprijină a persoanelor cu dizabilități să le ofere acestor persoane, fie că sunt tineri, adulți sau chiar persoane vârstnice, un spațiu în care să se exprime liber, un spațiu unde să simtă dragostea și aprecierea celor din jur. Iar spațiul acesta în timp s-a dezvoltat structurându-se într-un centru de zi cu sprijinul parohii Mântuleasa din Craiova, centru de zi, un centru cu specific de informare și consiliere pentru persoanele cu dizabilități ce poartă numele Sfintei Caterina. Aici aproximativ 150 de persoane cu handicap participă la... Activități de petrecere a timpului liber foarte importante pentru ele pentru că în cadrul acestor activități creăm acel cadru de comuniune și de socializare care le lipsește acestor persoane în comunitate, în locurile de unde ei vin, cel mai adesea fiind expuși riscului de marginalizare socială din cauza dizabilității pe care o au, ei bine... În cadrul Centrului Sfânta Ecaterina se creează acel mediu de comuniune, participă la întâlniri de consiliere de grup, au parte de întâlniri cu specialiștii noștri, fie că sunt asistenți sociali, psihologi sau consilieri de orientare profesională. De asemenea, sunt sprijiniți să ducă o viață socială independentă, pentru că pot să o ducă. Nu odată în intervențiile pe care le-ați avut la Radio Trinitas, ați sprijinit integrarea în societatea persoanelor cu dizabilități și nu de puține ori acestea ne-au arătat că pot fi la fel de productive, la fel de optimiste ca și o persoană cu abilități. Așa este. De mulți ani sunt și preot pentru comunitatea persoanelor cu deficiență de auz din Craiova și și din prisma aceasta reușesc să cunosc această categorie socială. Bine aș spune, am avut uh, surprize ca angajatori, de pildă, care au acceptat doar să încerce să lucreze cu persoane cu handicap, nu se gândeau că vor lucra și că vor păstra această relație Să vină și să ne spună, vă mulțumim pentru că ni l-ați recomandat pe Daniel, de exemplu Daniel fiind unul dintre tinerii care lucrează într-un mare magazin din Craiova de câțiva ani și care... Nu doar că s-a integrat foarte bine în rândul celorlalți angajați, dar este privit cu simpatie și cu bucurie de clienții magazinului și mai mult decât atât este angajatul care întotdeauna își face foarte bine treaba. Ca el sunt foarte mulți tineri, foarte multe persoane cu handicap pe care le-am angajat. Și care uh, își fac treaba foarte bine Dovedind pe de o parte angajatorilor Iar pe de altă parte colegilor lor Că pot să păstreze ritmul În această dublă calitate De părinte, duhovnic Dar și de consilier social Și președinte al Vasiliadei Cât considerați că este de importantă Încrederea care trebuie acordată Unei persoane cu dizabilități? Cred că este factorul care lipsește cel mai mult persoanelor cu handicap pentru a fi sprijinite să ducă o viață independentă, să spun din punct de vedere social. Este esențial să le arătăm mai întâi dragostea și încrederea noastră și nici de cum să le arătăm un sentiment de milă și de compasiune. Mila nu-i poate ajuta la nimic. Încrederea le dă posibilitatea să... Își dezvolte un sentiment de curaj și încredere cu privire la faptul că și ei pot Ieri întreaga noastră ortodoxie l-a plăsnuit pe Sfântul Vasile cel Mare Și nu odată am spus că minunile se petrec lângă noi Însă din nefericire suntem prea orbi ca să le vedem Și iată că persoane cu dizabilități ne fac să fim mândri de performanțele lor Așa este. Una dintre minunile sau dintre lucrurile frumoase pe care le cunosc legate de ceea ce lucrăm la Asociația Vasiliada și de persoanele cu dizabilități este prietenia frumoasă dintre corul mimico-gestual Angelos, format din copii cu deficiență de auz și vorbire, practic din copii surdomuți de la Școala Specială Sfântul Vasile din Craiova, prietenia lor cu doamna Paula Selling, o prietenie care durează de aproximativ 8 ani, An de an se întâlnesc pe scena principalelor instituții de cultură din Craiova pentru a vesti nașterea Mântuitorului Hristos într-un mod inedit, iar spune doamna Paula Selling prin intermediul minunatei sale voci iar copiii transpunând mesajul pe care doamna Paula îl cântă transpunându-l în limbaj mimico-gestual. Această împreună lucrare ar putea fi caracterizată de cel care o privește ca o minune. Părinte, unde vă pot găsi cei care au nevoie de serviciile Asociației Vasiliada? Sigur, cel mai ușor, Asociația Vasiliada poate fi identificată în spațiul virtual, aș spune, pe internet, pentru cei care utilizează acest sistem de informare și comunicare, pe adresa www.asociațiavasiliada.ro. Sau, pentru cei care sunt în Craiova, îi pot să meargă direct la Centrul Sfânta Ecaterina, aflat în Curtea Parohiei Mântuleasa. Care sunt proiectele pe care v-ați propus să le derulați în acest an? Sunt multe proiecte pe care am vrea să le derulăm pentru că sunt multe nevoi pe care trebuie să le acoperim. În primul rând, vrem să continuăm activitățile ce se desfășoară în Centrul Sfânta Ecaterina pentru persoane cu handicap. Apoi vrem să intensificăm demersul nostru de a facilita accesul persoanelor cu handicap pe piața muncii. Și aici mă refer la un alt centru care are în preocuparea sa și uh, lucrul acesta, este vorba de Centrul de Incluziune Socială din Craiova. Însă, unul dintre marile proiecte pe care vrem să le implementăm în anul următor este un proiect... Pe care îl vom derula împreună cu Asociația Children's High Level Group, a cărei președinte este excelența sa, doamna Emma Nicholson, baronasa de Winterbourne. În cadrul acestui proiect ne dorim să dezvoltăm o metodologie de lucru cu copiii cu deficiență de auz și vorbire, astfel încât să îi ajutăm pe acești copii să vorbească. Știm că, din cauza deficienților de auz, copiii și chiar și persoanele adulte nu vorbesc, nu pentru că au funcțiile vorbirii afectate, ci nu vorbesc pentru că ei nu pot să audă sunetele și, prin urmare, nu le pot reproduce. Ei bine, încercăm ca în cadrul acelui proiect, un proiect pe care ne dorim să-l pilotăm în Craiova și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-l extindem la nivel național, vrem să dezvoltăm sau să preluăm, mai bine spus, o metodă care se implementează cu succes în Marea Britanie în dezvoltarea abilităților de vorbire ale copiilor surzi. Nu-mi rămâne decât să vă urez mult succes în acest demers atât de nobil și atât de generos. Vă mulțumesc, doamne ajută! Și eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio. Doamnelor și domnilor, ne-a fost alături președintele Asociației Vasiliada din Craiova, în același timp, consilier social al Arhiepiscopiei Craiovei, Părintele Adrian Stănulică. Domnia s-a avut amabilitatea de a ne vorbi despre proiectele nobile derulate de către Asociația pe care o conduce, în favoarea persoanelor cu disabilități. Ascultați Radio Trinitas Lumea de azi, prima ediție din acest an, cu gândul la cei mai buni dintre noi, cei care ne fac să fim mândri de performanțele lor. În această suită se înscrie și Teodor Matican. o Teo învață la o școală normală. Este la școala generală numărul 12 Decebal, de pe strada Nicolae Titulescu, unde e înconjurat de la doamna directoare la și o serie de profesori care au reușit să demonstreze că se poate da, foarte cariera cu multă alții și cu Da, și reușesc să demonstreze că se poate și cu acești copii să-i integrăm și să-i facem parte din viața noastră Cum te înțelegi tu cu colegii tăi de la școală? Foarte bine dar cu cei din uh, echipa olimpică? Mai vine acolo. E mai bine acolo De ce-ți place mai mult acolo? Pentru uh, că Acolo am Cei mai Din echipa olimpică Faptul că Arată că poate fi Printre cei mai buni Ce sentimente naște în dumneavoastră? Cred că în mine, într e o mândrie să privim după atâta timp că a realizat asemenea performanțe și așteptăm chiar cu vorbeați mai devreme de speranță foarte mare jocurile mondiale de iarnă care vor avea loc în Corea de Sud. Cred că cel mai important este pentru toți ceilalți părinți ai copilor cu dizabilități să-l privească pe Teo ca un exemplu al reușitei, al speranței că se poate, că fiind alături de ei cu multă dragoste și iubire, putem să realizăm lucruri fantastice. Aceeași idee o găsim exprimată și într-o bucată dintr-un radioreportaj realizat la finele anului trecut, înainte de premiera spectacolului Dan Soldai. Vorba de părinții dansactorilor surdomuți care au devenit mândri de performanțele copiilor lor. Noi repetăm și încercăm ce am povestit ieri la repetiție cu scumpările la noi de înșalța la toată lumea. Ce ați mai devreme sunt doar câteva dintre indicațiile date de actorul și regizorul Cătălin Băicuș în timpul repetițiilor de la spectacolul Teatru Dans, Dance or Die. Nu puteți vedea, dar cuvintele lui erau însoțite de gesturi largi, pentru că dans actorii sunt 10 tineri surdomuți de la Centrul Școlar Beethoven din Bănie. Nu vă sunt necunoscuți. Sunt tinerii reuniți sub numele No Limit. Au fost finaliști ai concursului România Au Talent și de când s-a înființat rupa, au câștigat toate concursurile de gen și orice premiu pus în joc. Dansează, pictează, realizează adevărate spectacole de pantomimă, confecționează bijuterii handmade și sculptează. Iar acum s-au întrecut încă o dată pe ei înșiși. S-au îndreptat către teatru dans și ne pregătesc un spectacol de zile mari. Pasiunea învinge orice fel de obstacol. Iar acești tineri au căpătat notorietate nu doar în România, ci și pe scene din Anglia, Franța și Turcia. Deși au avut parte de robote de aplauze peste tot pe unde au dansat, problemele financiare nu au dispărut. Cătălin Băicuș ne-a oferit motivația pentru care a pus în scenă acest spectacol Dance. Ideea mi-a venit mai de mult când m-am întâlnit cu părinții copiilor pentru că mulți dintre ei au niște povești de viață crâncene, îngrozitoare și probabil că părinții lor la un moment dat, probabil că le-a fost rușine că ei sunt surdomuți, că ei au probleme pentru că societatea îi privește diferit și în momentul în care am făcut spectacolul Wonderful World anul trecut am dorit să vină toți părinții și în fața părinților le-am pus niște bani în plicuri, erau primilor lor bani făcuți dintr-un spectacol, erau banii lor câștigați și s-a creat un moment formidabil pentru că părinții stăteau undeva în spatele lor și eu am început un discurs de vreo 5 minute în care le spuneam că trebuie să fie mândri de lor, pentru că sunt foarte talentați și că eu nu vin acolo din milă, eu vin acolo din respect pentru ei pentru că sunt... Cu sufletul și sunt deschiși în fiecare zi la repetiție Indiferent de probleme și așa mai departe Și ideea mea a venit de la părinții lor Pentru că în momentul în care copiii au început să plângă Văzând bani în plicuri Ne-am luat toți în brațe Iar părinții se uitau la ceva șocant Pentru că în secunda aceea și-au dat seama Că totuși copiilor merită altă atenție Și alt interes din partea lor Și din secunda respectivă s-au schimbat relațiile Dintre copiii de la trupa no limit Și părinții lor auzitori și mă bucură enorm lucrul ăsta pentru că sunt copii cu situații foarte grele, foarte grele. Eu cred că și va deschide spectacolul ăsta. Va deschide, în primul rând, mințile oamenilor auzitori, în primul rând, și în al doilea rând, cred că ceilalți surdomuți din, din țară cred că vor prinde cumva arip și curaj. Că se poate, totul se poate Chiar în condițiile astea din țară, cred că se poate Adică nu este niciun lucru greu să angajezi un, un surdomut Pentru că el își face treaba foarte, foarte bine Nu trebuie să-l pui în față pentru că normal că nu, nu poate să vorbească Dar pot face muncă la fel de bine ca și ceilalți oameni Întorcându-ne la spectacol, ceea ce fac ei este novator în România Pentru că teatrul se mai face doar în București la teatrul național Da, cred că mai sunt uh, locuri, știu... Și în Sfântul Gheorghe la Studio M Unde este făcut de actorii maghiari Și un teatru foarte bun Și cred că se încearcă cam peste tot în țară Însă partea inedită este că ei nu aud Dar de exprimat fizic, corporal Se exprimă la fel de bine ca și niște actori Care asta fac, din lucrul ăsta și câștigă pâinea Și asta vreau să fac și cu ei Să poată să-și câștige pâinea de adevăratele Pe merit Și ăsta e un prim pas Spectacolul ăsta practic deschide ABC-ul Către mișcare și către teatru dans pentru ei. Și uh, cred că în momentul de față sunt mult mai interesați cei din Occident decât cei din România de spectacol. <fixi> Orchestrația muzicală a spectacolului este realizată la chitară de Radu Ionescu, iar vocea măiastră îi aparține lui Emanuel Român. Tinerii de la nou Limit l-au cunoscut pe Radu pe platourile de la bufteat, de la România au talent, iar adolescentul cu minte și modest s-a alăturat fără niciun fel de rezervă a acestui proiect. Acordurile chiterii sale parcă venind din ceruri. Pentru mine este un mare lucru, mă simt foarte onorat să fiu alături de ei și în același timp bucuros că putem face un show împreună, mai ales fiind toții corei la România Talent și concurenți și să nu mă să fiu aici. Cum ai comunicat cu ei? Am comunicat foarte bine, sunt persoane foarte deschise, foarte de treabă, foarte înțelegătoare și mă simt foarte, foarte ok alături de ei. Cum comentez faptul că talentul nu ține cont de granițele fizice și nici de suferințele proprii? Asta nu vreau să o comentez. Sunt foarte fericit că se apreciază talentul nu numai persoanelor cu abilități, dar și celor cu dezabilități, care au avut parte de puțină, puțină încredere de-a lungul timpului și foarte multe dezamăgiri. Sunt foarte, foarte, fericit să fiu aici alături de ei. Emanuel Român are o voce de înger și susține la superlativ performanța acestui spectacol. În primul rând aș vrea să spun că îmi face mare plăcere să performez alături de Radu și de No Limit. Și vreau să spun că ceea ce fac e un lucru uimitor din toate punctele de vedere. Și e o lecție pentru noi cei care ne putem folosi toate simțurile și avem toate nevoile satisfăcute și e un lucru impresionant și încurajator totodată. Mesajul pe care o să îl transmită către public este de fapt pe tema luptă, rezistă, noată contra curentului și nu te lăsa tărât, nu renunța niciodată la ceea ce dorești pentru că nu vei regreta. Și visele pot deveni realitate. Exact. Cum a fost colaborarea cu tinerii, cu dizabilități? Spre surprinderea mea, lucrurile au mers destul de rapid și au evoluat destul de repede. A fost cam dificil la început, chiar am învățat câteva semne din limbajul pe care îl folosesc și a mers foarte bine și o să iasă ceva frumos. Dacă ar fi să ne raportăm la o astfel de experiență de viață, ce ai învățat de aici? Aș... Profita, ca să zic așa, de lucrurile pe care le te țin Atât fizic auzi, pot să aud, pot să vorbesc Nu am astfel de și nu am să mă dau bătut Am să lupt pentru ceea ce-mi doresc Și în ceea ce privește relația cu persoane care nu aud și nu vorbesc Ți-a schimbat percepția ta despre ele? Da, îi apreciez și respect foarte mult Pentru că fac față cât este de greu sau de ușor să lucrezi în lumea artei cu niște tineri surdomuți uniți de dragostea pentru dans, am aflat de la asistenta de regie Alis Ionescu, care a povestit că aceștia s-au comportat ca niște veritabil profesioniști. Punctuali, i-au pus osul la treabă și n-au dat în spate la greu. Tocmai de aceea a fost o plăcere să lucreze cu ei. Ascultați Radio Trinitas. Totdeauna în viață avem foarte multe de învățat Avem de învățat chiar de la persoanele cu dizabilități. Iar Teodor Matican este un exemplu despre cum se poate persevera în viață Despre cum se poate reuși în viață Chiar dacă ești doar la vârsta adolescenței Mă îndrept spre tatăl său, medicul Sorin Matican Cred că de la ei putem învăța toți Bucuria, putem învăța fericirea. Sunt trăiri pe care acești copii le arată deaul în special la finalul oricărei curse, oricărei competiții. Sunt lucruri pe care ne uităm în ultimul timp și competiția vieții pe noi ne-a făcut mai, eu știu să zicem, mai dur. Sfârșitul unei competiții, Teo ne arată cu adevărat trăirea unei bucurii. Practic el exprimă în adevăratul sens al cuvântului spiritul olimpic. Absolut. La el există și important este să participi, dar și a invins continuă. La el ar merge mai curând: ai invins bucurate, ai pierdut bucurate. Trăiește în continuare și simte-te ca atare. Modalitatea lui de exprimare ne arată că ei de la noi vor. Foarte puțin. Vor doar atenție și atunci răstoarnă munții. Da, e puțin spus. Vor doar atenție. Vor și atenție, vor și dragoste, vor și iubire, dar sunt lucruri la îndemână a oricărui părinte. Să nu credeți că Teon a avut momente când mi uh, s-a spus, uh, nu mă joc cu tine, că tu ești handicapat. Și cel care îi spunea avea numai șapte ani, nu avea în dicționare asemenea cuvinte. Veneau de la părinți. Da, vocea mi se înneacă, aducându-mi în minte greutățile și lucrurile mai puțin plăcute. Dar cu toate acestea, a reușit să treacă și trece peste copiii aceștia vând părțile bune, nu știu, hiper dezvoltate. La ei, sentimentele frumoase primează. Există o inocență a căldurilor, a căldurii sufletului lor. Sunt mai puri. Poate că astfel viața i-a făcut și de aici ar trebui să fie niște exemple pentru noi și toți să învățăm. Mai ales că de curând a fost și marea sărbătoare a nașterii Domnului și toți ar fi trebuit să învățăm să fim mai buni, mai darnici, mai frumoși. Poate că arta ne ajută să devenim mai buni, mai înțelegători și mai generoși ne vorbește despre acest lucru profesorul Nicolae Balanșa, doctor în filozofie. Cu siguranță cele enumerate de dumneavoastră arta și cultura și au rolul lor în formarea individului, în formarea personalității, în formarea omului în general. Însă eu aș folosi termenul în sensul clasic al cuvântului, atât de cultură cât și de artă, și chiar așa aș adăuga niște conotații restrictive. Nu toată cultura și nu toată alta poate să fie cea care construiește, zidește omul, ci cea care împinge spre bine, care împinge spre frumos pe om, care îl face să fie un om credincios, care poate să facă iubitor de oameni, iubitor de Dumnezeu, iubitor de lume în ansamblu. Nu uitați că în termenul cultură sunt uprinse și celelalte chestiuni care pot duce la degradarea umană privite lucrurile din anumite perspective. În acest motiv personal consider că termenul cultură și termenul artă trebuie folosite într-un sens restrictiv și anume acela care construiește în sensul binelui omul. Am ascultat pe doctorul în filozofie, Nicolae Bălașa, care ne-a vorbit despre artă, ca mișloc de a deveni mai buni. Aceeași idee este subliniată și de către directorul Muzeului de Artă din Craiova, Florian Rogneanu, care ne vorbește despre o creație a unui artist universal. Constantin Brâncuș a plecat din hobița gorjului și s-a făcut remarcat peste tot pretutindeni, în lume A creat, printre altele, și o sculptură pentru orbi sau începutul lumii. Florin Rogneanu. Fiind la început de an, să ne întoarcem la marea noutate a operei lui Constantin Brâncuș. Există două feluri de a descoperi adevărul. Unul prin cercetare științifică, celălalt prin domeniul artelor, prin revelație artistică. Fiecare artist, la fel ca și orice om de știință, caută adevărul. Adevărul despre lume, adevărul despre ceea ce înseamnă viața cu momentele ei cele mai importante. În această cercetare a Universului, artistul are mare șansă să ajungă mai repede la un adevăr decât ajunge un om de știință. Brâncuși dădea la iveală în 1918 o sculptură un ovoid mare, așezat pe un taler, apoi avea să o facă în variante și în marmură așezată pe o masă de piatră, apoi o altă variantă, ovoid aurit, o sculptură pe care a intitulat-o Începutul Lumii, plecând de la credințele păgâne, că într-adevăr universul a luat naștere printr-o explozie primară, Fapt care avea să convingă lumea științifică de-abia în jurul anului 1970-80, într-adevăr, astronomii, fizicienii, cu toții să ajungă la această concluzie. A să se brâncu și înainte, tocmai prin această cunoaștere, prin revelație artistică. Și acum să ne întoarcem la ce înseamnă această sculptură. El și-a intitulat-o pentru prima dată scultură pentru orbi. Scultura care lucrează cu volume și cu spațiile imediat adiacente volumelor, de obicei, este percepută prin tradiție, numai prin văz. Până la brâncuși, într-adevăr, sculpturile au fost apreciate numai prin văz, prin cultura celui care vede o sculptură acumulată în timp și prin alte informații, dar numai vizuale. Ori, sculptura se adresează unui alt simț. Se adresează, în primul rând, pipăitului. Primul sculptor din lume care creează o sculptură pentru orbi este prâncuș. De aceea i-a zis începutul lumii sau sculptură pentru orbi. Adică poți să o pipăi și să simți cam ce-a fost în lumea la începuturile ei. Era pentru prima dată când o sculptură se adresa și nevăzătorilor. Se puteau percepe volumele într-adevăr prin simțul care de aceea este destinat omului sau prin care omul poate să perceapă universul. Și să-l descopere natura. Și să-l descopere, sigur că da. Lucrul acesta, într-un fel, a trecut observa până în prezent Deci niciun sculptor nu s-a gândit Că sculptura nu se adresează Numai eu. ochiului Și minții se poate adresa Și printr-un alt simț Cel tactil. Cel Ori sculptura este În primul rând destinată simțului Tactil Ea crește și se construiește Direct prin simțul Tactil și după aceea se adresează Și ochilor și minții și mai departe, dar în primul rând simțul tactil este predominant pentru sculptură. Și din nou Constantin Brâncuș a revoluționat lumea artei și lumea simțurilor. Categoric pentru că el considera sculptura ca pe o bucurie ca să poți să bucuri sufletul omenesc trebuie să te adresezi tuturor simțurilor adică prin tăcere te adresezi și auzului prin simțul tactil te ajută să vezi în spațiu, așa cum de fapt văd nevăzătorii, dar numai prin pipăit simt volumele și simt lumea înconjurătoare. Iar prin intermediul văzului te adresezi și mentalului sub o altă formă și toate acestea concură la stabilirea unui adevăr despre obiectul cu care vii în contact. Vă mulțumim pentru toate aceste precizări. Doamnelor și domnilor, ne-a fost alături directorul Muzeului de Artă din Craiova, domnul Florin Rogneanu, vorbindu-ne despre o creație brâncușiană. Începutul lumii sau scultura pentru orbi. Ascultați Radio Trinitas!